Én vagyok ám, az a nem jó csárdajtó, nyitogató, togató tedd rá. rá. Jó ja, Istenem, de szégyellem, hogy reggel kell haza mennem, így tedd rá, úgy tedd rá. Hajnal, csillag ragyog, most is a csárdába vagyok, itt meg kell lasszégyen tenni, mégis hazaköl már menni, itt tedd rá, úgy tedd rá. Máma tedd rá, tedd, rá, tedd rá, mert már holnap nem érünk rá, itt tedd rá, úgy tedd rá. Itt is kimaradt a variáns, de nem baj, ugye ott úgy volt, hogy... Hajnal csillag szépen ragyog, most is a csárdába vagyok, így tedd rá, kell a szégyen tenni, Mégis hazaköl már menni, Itt Máma, itted rá, itted rá, itted rá, Mert már holnap nem érünk rá, Itt tedrá.